Saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut tubuh pun meregang. Allahu Akbar jiwamu telah datang. Lidah pun kelu, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku Ali amal dan perbuatan selama hidup membentang jaman Ridhoillah yang didambakan zaman najalkan datang menjelang malaykan Israil mainkan beran nyawa tercabut tubuh pun meregang, Allahu akbar janji muntah datang. Sebesar jarang pun diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar jarang pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan. Haaah ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ajarkan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang Lintah pun keluh, bibir pun membisu Seluruh tubuh kaku dan membeku Kenikmatan dunia pun berlalu Mohon ampunan sudah tak berlaku tidak ada lagi tempat pertolongan Kecuali amal dan perbuatan Semasa hidup memantang zaman Ridho ilahi yang didambakan Sebesar jarang pun diperhitungkan Kebaikan yang telah kita amalkan Sebesar jarang pun diperhitungkan Keburukan yang telah kita lakukan Di saat ajal ajarkan datang menjelang Malaikat izromil mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu tak datang ha -ha.